Bueno, eta lehen iragarri dugun bezala gaur dugu gurekin e, Mikel hortik osa, e, Euskalduna, Euskaltzalea eta zorroka akidea egunon Mikel. Bai, egunon saio, bai, egunon. Beno, hazteko, e, haipatu behar da, e, pasaden ostiralean izan zen euskaltzaleon León afaria e, zer dela eta antolatu da afaria hori eta zenbat zenolako e, gira izan zenuten? Bueno, ja, azkeneko urte hauetan, e, ibili da nahiko aparte bai euskaltegi eta zorrako jendea, eta nork bere afaria egiten zuen, bueno, e, igual ikusten zen, E, bat ez ere zorrokaren partitik e, ez zegoela alako partia hartzean dia. Orduan, pentsatu genuen polita zela elkartzea e, bi erakunde hauetan gabiltzan, gabiltzan pertsonak, eta egitea, Euskal Zaleon afari orokor bat eta irekia. Aha. Eta bueno, el kartoeginen hor, ez pare bat dozena, eh gehienak euskaltegi eskaltegikoak, eh egia e, esateko, baina Aha. bueno, baina giro giro onean bai. Giro onean eta giro euskalden e, euskaldunean suposatzen dut. Bai, bai, gustis, Euskaldu. e, bestelako kontuak e, duzu e, zera eskuen artean, e, bueno, beste batzuen artean bada duzue orain e, e, euskararen egoeran azterketa bat edo egin e, den e, azterketa bat eh zergatik eh izate e, e, asterketa hori, eta zenolako mm. prozesua eramaten ari den hori. Bueno, a ber, hai, nahiko kontu luzea litzateke, mm -hmm. baina, bueno, labur bilduz, esango nuke e, igual mandezagun hogei, ogeit, hogei, hogeita bos, hogeita urte e, urteren nondoren, ba, pentsatu da, igual momentua dela, ikusteko non gauden, zere dugun mm -hmm. zertan egin dugun aurrera, zertan ez, eta... Ikusi dugu e, urte hauetan landiagin dela irakaskuntzan e, eta ezagupenean baina gero, gero e, horrek ez du e, fruituricuman e, erabilleran, ez. Mm -hmm. e, Horri alde batetik eta bestetik ere, ez, bueno, Zorroka ere nahiko talde totesango, bueno, banaiko Zokoratu eta bezala geratu da urte hauetan, ordan, bentsatu dugu, e, momentua dela irekitzeko beste gune batzuk, beste e, toki batzuk, e, jende berria e, ideia berriak eta, eta bueno, prozedura berriak e, asmatzeko, ez, denantzat. Eta, eh, aipatu duzu eh, erabilera, eh, so matzen duzu eh, erabilera eh, gutxi, gutxiago edo erabiltzen dela euskera eh, gure herrian? Eh, ez nuk esango gutxiago erabiltzen denik, baina bai, horrein eh, arte... E, ezagupenean, hau da, Euskara ikasten eman den alegin hori, gero ez dela trasladabatu erabilrera. Hori nikuzte dut denok e, somaz dezakegula kalean eta uh -huh. e, eta orduan hor geratzen da desoreka bat, ez? Uh -huh. Indar handia ta aragin handia bai euskarri irakasteko eta ikasteko, uh -huh. baina aldiz gero e, kalean eta eta, bueno, eta etxeetan ba, ez, ez da gero, ba, nabaritzen gieegi. Hori batetik, gero ikusi da, hombre, bat daude, orain beste erakunde batzuk, e, batez ere aurrekin lan egiten duten erakundeak, ba, Arditxo, Ardi Beltz, edo, edo Gazteak, edo Larunblai, edo inkluso, ba, musika eskolan, eta e, garbi dago, euskararen eskaintza handitu dela. Uh -huh. Baina, zentratu da gehien bat, aurren eta Gaztetxoen... Eremuan, eh? Zaten, uh -huh. bueno, momento da, igual ikusteko, beste eremu batzuk erekitzeko moduan gauden. Uh -huh. Eta, azterketa hori egiteko e, nola bildu bilduzarete edo norekin, e, zenolako prozesua eramaten ari den? Bueno, duela esango nuke lau bost jabet, eh? Sartu ginen e, zorrokaren batzordean berri batzuk... Uh -huh. Eta, bueno, ba, bat ez, hasi eran ginen, eta nahiko fuerte editu ginen korrikan, eta korrikaren inguranen, duratu zirenein bat jarduretan, baina gero horren ondoren, ikosik ginen momentua zela behar bada, e, prozesu hau irekitzeko, eta nola, prozesu hau. Ba, pentsatu genuen lehenik, pertsona zehatz batzuekin, kontaktuak jarri, eta hoiekin, alako hausnarketa saio batzuk e, burutu, eta orrela ba hoien artean zu zeuden. <laughs> bai. eta bueno, eta beste batzuk, ez? pertsona batzuk nolabait guretzat igual erresago zirenak hasteko, eh, ez? Uh -huh. baina elburua ditzateke ba irakitzea orain arte euskararen, batez ere euskararen erabileran eta erakundetan ibili ez den jendea, ez? Uh -huh. eta bueno, ba hori ditzateke. Ordan Lortu genuen, eta erantzun onzamarri izan zen, ba, nolabit gure esku zegoen jende horrekin, uh -huh. izan zen, bueno, jende horrek eman zegoen erantzun nuna, baina orain, e, bigarren e, pauso hau, uh -huh. irekin nahi dugun proces, bigarren prezo hau, hau da, benetan, bueno, aurreko hausongi egon zen eta fruituak eman zituen, baina espero dugu honetan ere bai beste zerrait lortzea, ez? Eta, e, bigarren pausu honetan zehatzmehatz e, non eta noiz bilduko eta? Ba, bilduko gara, larun batean, mm -hmm. goizeko amaiketan, igerelikuan, e, bueno, hain zuzen ere, igerelikuko sarreran. Zer, ikusiko dugu hor, norden, bazkide, horrez eta nola aldoletuko garen, ez? Hombre, erresena ditzareke hor ja behin txartuta ba, taldeka egin, eta igual inkluso berdegunetan pizkada zabaldu, eta lasai e, tasun osoz, eta inoengo presari gabe, eta inoengo premiari gabe, ba itzegin, eta ia nola ikusten duen bakoitzak, ze aukerak ikusten duen bakoitzak, eta uh -huh. bueno, ba, hori da. No, Nahiko modu informalean, baina, bueno, aldi aldi berean serioan bueno, gauza importantia delako, ez? Osean, modo informalean baina ari zarete lan bate egiten e, e, bueno, pues, e, e, jendeari deitzen eta gombidapenak batzuk manditu zue. Ala eta ere zere e, jakin nahiko nuke ea E, zera, sera el larunbateko bilera edo larunbatean eingo duzuen sera e, bilkura hori eh irekia izango da esan dute eh errisketa hori duen norbait hurbildu e, daiteke Bai bai, o dudarik gabe. Mm -hmm. Gainera guk, hombre, pentsatu dugu igual gonbida ematea hobea dela pizkat jendearekin zuzenean hitz egiteko, ez eta mm -hmm. Baina e, guztiz irekia da. Hintzuzten ere horretarako da. Osa, irekitzeko. Irekitzeko, e, tup, bueno, irekitzeko euskarain erabiltzatzeko <coughs> e, bueno, ba, dugun e, asmo horretan halik jende gehien sartzea. Eta igual oso asmo desberdinak izan egitezke. Zain dut ez da, jendeari esateko zeregin behar duen. Hintzuzten ere da jendeari entzuteko. Hori eta gakoa, jendeari entzun. Eta guztiok elkarri entzun. Uh -huh. e, guzti honekin lotura duen gai bat da Euskara Astea. Euste dute Aste honetan hasi e, asisaritela prestatzen, eta buru belarri sartutaz adete. E, zer kontatu aldi guzu honi buruz? Bueno, lehenik eta bine, Euskarain Asteak e, prestatzen dugu irakunde eta talde askoren artean. ez, Eta beste, bueno, ba... Euskaltegia edo Arxeko jendea, edo zorroka, edo guraso elkarteak, dantza taldeak, herri e, kirolak, e, bueno, ba, eskoletako ordezkariak. eta esan nahi dut hor jende asko ari gara uh -huh. aurten esango nuke nahiko aurreratua dagoela, e, eta bueno, denetarik ikusiko dugu ba, kirola edo musika, musika edo zinema... Edo, bueno, denetarik ikusiko dugu, itzaldiren bat ere, bueno, horindik lotu gabe daude hainbat gauza, baina garbi dago izango dela, e, irailaren hogeita bateko astean, uh -huh. or, eta irailaren hogeita batea izango da nolabait egun nagusia, uh -huh. eta horre ere gauza bana, kontzertu batzuk eta aldik eta potentenak egin negitugu, Baina, bueno, hor ari gara, eta pasaren astean egin genuen e, bilera bat prestatzeko, eta, haber, ba, bihazte barru, ostegunarekin ere, egingo da beste bat. Ordan ongi izateke, alik eta jendegien ginen elkerzia horretan, ze hau ere guztiz e, jarduera irekia da. Hain e, zuzienet, berreo zartart guztion. E, egun delako ez? Aha. Eta, e, urrengo ostegunean noiz eta non? E, a ber, elkartuko gara, e, a ber, gaur da, gaur baldin bada... E, aztelena, bai? Ga, bueno, a ber, datorren, bai, gaur aztelena, ba, datorren astean e, oztegunean. A ber, e, amaregun barru, bai, haize. Bai. Eta elkartuko gara, euskaltegian... Arratsaldeko 8etan. Arratsaldeko 8etan, bueno, pues de ahí dugu hemendikan e, Mikel eh Zorrokakidea zara eta ezin bestekoa da galdetzea e, Zorrokari buruz. Eh bai. bueno, e, Zorrokako eta buruz e, nola joan da e, ikasturte hau, badakite Zorrokan beran eh goraberak izan direla, eh komentatu uzu piska batera. Bai. bueno, zago nuke eh Izan dela aldaketa urtea, e, eta jarraipen urteare bain, hor gauza batzuetan berdin segitu dugu, baina e, jendea aldatu zen, batzordean zegoen jendea aldatu zen, berri batzuk sartu ginen, eta sartu garen bezala, e, bueno, ba, beste gauza batzuk egiteko sartu gara, ez? Uh -huh. E, momentu baten esan beharra ba krisiak hon zela ez e, zaltasuna zeuden batzorde berria osatzeko eta ba bueno ja momentu honetan nahiko egonkorra da batzordea eta eta bueno eh zago uno lan handia egin zela korrikarekin hor e, Ernestoren liburua ta minutu bateko eleak eta oso jarduera, bueno ba, parte hartze handikoak izan zirela eta ongi eta gero korrikaren korrika bertan partigatu genuen ez. E, baina bueno, eta ongi ongi, esenguneke esen e, egin diren e, ekitaldiak ongi atera direla eta jende berria sartu da baita sorrokarian ere, e, horre ere nahiko genituzke, bueno, es aldaketak edo bueno, hobetu alde neurrian, ez? Uhum. Bai, eta ikusteko dago a zer ze rematen duen urtea, ze... Urte... Guk esartu ginen urtearekin batera, esan nahi dut, ez gara, horrein arte ez gara nola baita haritu kurtsoka, baitzeketa uh -huh. urteka, eta horren, uh -huh. ezagonoke, horrein digere, urtearen hasieran gaudela. Uh -huh. e, guretzat, ez? Bueno, ez da, inbeste, baina, baina, bueno, eninkuzte dut, oso udazken potente izan ditekela, Euskalain astean, eta Euskalain astearekin, eta gero, hainbat, ekitaldirekin, uh -huh. eta hor, segurazki ba, neurri eman berko dugula. Uh -huh. Osongi, e, Mikel, eskerrik asko, gurean e, izatagatik hau e, ba, suretzea dela, eta beti e, ateak irekitak izango dituzu. Etoriko gara, beste lehin, segure. Eta seguraski, gure. iraian Euskarren astearen berri emateko ere deituko zaitugu, eta nahi izan eskero, pues e, hemen izango zara. E, eskerrik asko, Mikel. Ba, zuei, mi esker.